פרק ט"ו וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמורו, דברו אל בני ישראל, ואמרתם עליהם, איש איש, כי יהיה זב מבשרו, זובו תמהו, וזאת תהיה טומאתו בזובו, רר בשרו, את זובו, או הכתים בשרו מזובו, טומאתו היא, כל המשכב. אשר ישכב עליו הזב, יטמא. וכל הכלי אשר ישב עליו, יטמא. ואיש אשר ייגע במשכבו, יכבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב. והיושב על הכלי אשר ישב עליו הזב, יכבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב. והנוגע בבשר הזב,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 ורחץ במים, וטמא עד הערב. וכל אשר יגבו הזב, וידיו לא שטף במים, וכיבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב. וכלי חרס, אשר יגבו הזב, יישבר, וכל כלי עץ, יישטף במים. וכי יטהר הזב מזובו, וספר לו שבעת ימים לטהרתו.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 וכל הנוגע בם יטמע, וכיבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב. ואם טהרה מזובה, וספרה לך שבעת ימים, ואחר תטהר. וביום השמיני תיקח לך שתי תורים, או שני בני יונה, והביאה אותם אל הכהן, אל פתח או אל מועד.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 והדבה בנידתה, והזב את זובו לזכר ולנקבה, ולאיש אשר ישכב עם טמאה.